عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك ان يرتع فيه الا وإن لكل ملك حما الا وان حما الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم Asema muallif rahmatullahi ta'ala alayhi hadithi ya sita Hadithi ya sita iliyopokelewa na Abi Abdullah babaki Abdullah Nu'man ambaye ni Ibn Bashir mtoto wa Bashir radiyallahu anhuma asema imemmsikia Rasulullah sallallahu alayhi wasallama akisema inal halala bayyinun hakika halali iko wazi wa inal harama na hakika haramu iko wazi halali iko wazi na haramu iko wazi wa bainahuma umur mujtabihat na baina ya halali na haramu kuna mambo mengi ya kutatanisha yanafanana na halali na kufanana na haramu la ya'lamuhunna kathirun minan nas Wengi katika watu hawajui hukumu ya mambo hayo na vitu hivyo je vinaingia katika halali au katika haramu Asa katika hukumu ya Muislamu katika mambo kama haya Mtume ametuelekeza akituwambia famini shubuhat. yule atakayeepusha atakayeje mbali na mambo ya utatanishi mambo ya kutanganya tanganya faqadistabra al dinihi wa urdi basi huyo amehifadhi dini yake na heshima yake tutakuja kuona vipi dini yake na heshima yake waman wakaa fi shubuhat wakaa fi alharam Na ingia katika mambo ya shubuhat mambo ya kutatanisha anaikuwa na mazoea kuingia katika mambo ya kutatanisha wakaa fi alharam ataingia mwishowe katika mambo ya haram atakuwa ni mwenye kuingia katika mambo ya haram mfano wake karai yar'a haula alhima ni sawa na mchungaji anayewachunga wanyama pembezoni mwa shamba zilizokatazwa kulishwa ndani yake ni sawa sawa na mtu anayechunga wanyama kando kando ya ardhi ambayo imekatazwa watu kulisha wanyama ndani yake ala wa inna karai yara hawla alhima kama vile eh, mlinzi au mchunga wanyama anayechunga wanyama wake pembezoni kando kando ya shamba lilokatazwa kuchunga ndani yake yushi ku ayarta fihi yakhofiwa wanyama wale huenda wakaingia wakala katika ardhi hile iliyokatazwa ala wa inna kulli malikin hima na hakika kila mfalme anayo mipaka na ardhi aloitenga kwa nafsi yake ala wa inna hima allahi maharimu na hakika mipaka na, na hakika mipaka ya Mwenyezi Mungu aloiweka ardhi alizozitenga kwamba hizi ni zake akaiweka kwamba hii ni yake watu wasikurubie maharimu huu ni mambo aliyokataza mambo ya haramu mambo yote ya haramu yanaingia katika mipaka hiyo ala inna fil mudghatan na hakika katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama salahat kikiwa kizuri hicho kipande cha nyama kikitengenea kikasafika Kikawa kimekuwa ni kizuri salah kullu mwili wote utakuwa mzuri wa idha fasadat kullu na kikiharibika hicho kipande cha nyama mwili wote unaharibika ala wa hiya nacho kipande hicho ni moyo kipande hicho ni nimoyo hadithi hii imepokelewa na Imam Buhari na Muslim tukiingia katika maelezo ya hadithi hii hadithi hii ni hadithi ya sita katika 40 an hii ni hadithi ya sita katika hadithi arba'ini za Imam an-Nawawi hadithi hii ni minjawami kalim min nabi sallallahu alayhi wasallam ni katika zile hadithi za mtume ambazo zinasifika na sifa ya uchache wa maneno yake lafzi zake ni chache mno lafzi zake ni kidogo sana lakini maana yake ni makubwa hadithi hii ni katika hadithi ambazo lafzi zake ni chache ina maneno ya kuhesabika lakini faida zinazopatikana katika hadithi hii ni nyingi mno bali ni moja katika zile hadithi ambazo tunaambiwa na wanazuoni kwamba dini yote inazunguka katika hadithi hii. Hii ni moja katika zile hadithi eh, saba ambazo tulizitaja mwanzo. Kuna wengine wasema hadithi saba, wengine wakisema hadithi nne, hii ni moja ya hadithi hizo ambazo zisemwa kuwa dini yote yazunguka katika hadithi hii. Wa huwa hadithun jami'un fi babih. Ni hadithi iliyokusanya na imeweka wazi mambo yote yanohusiana na mambo ya halali na mambo ya haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ame kuwa mambo ni matatu. Mambo yamegawanyika katika sehemu ngapi? katika sehemu tatu. Ya kwanza ni halali iliyowazi hakuna shaka katika uhalali wake. Halali iliyowazi wala hakuna shaka katika uhalali wake. Na haramu iliyowazi wala hakuna shaka katika uharamu wake. Kisha baina ya hizi mbili kuna mambo ya kutatanisha. Ina sura ya kuonekana kwamba hii yaweza kuwa ni halali na yaweza kuwa ni haramu lakini kwa baadhi ya watu kama alivyo sema Mtume Muhammad la ya'lamuhunna ya kathiru minan nasi, wengi katika watu hawajui wa kunao watu wanajua, ikiwa wengi katika watu hawajui watu wachache katika miongoni mwa watu wanajua hukumu yake katika mambo muhimu yanayozungumziwa katika hadithi hii amba, ama amai anautakikana kujulikana juu ya kila Muislamu ni kuwa halali na haramu iko katika mikono ya nani? ya e Mungu. Kusema hii ni halali. Hakuna yeyote ana ruksa ya kusema hii ni halali ama hii ni haramu. Yote hayo yako kwake Mwenyezi Mungu. ndiyo husema kwamba hii ni halali, hii ni haramu yeye ndiyo mwenye sheria. Fala halala illa ma halalah wala harama illa ma haram hakuna halal isipokuwa aliyhalalisha munyezungu wala haramu isipokuwa aliyharamisha nani munyezungu amri yote ni yake munyezungu subhanahu wa ta'ala ndipo katuambia wala taqulu lima lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala allah alkadhib wa wala msiseme kwa elea na usifu ndimi zenu kwa kuzua kwa uzushi wa ndimi zenu mkisema uongo kwa ulimi wenu kuwa hadha halal hii ni halali kama ilivyojaa siku hizi tunavosikia kila mtu hata mtu ambaye kwamba hakusoma dini wala hajui lolote tusikie watu wakisema kwamba watu wanaulizana katika maskani kila mmoja anasema kwa ujauri au kwa ushujaa kwamba hii ni halali hii ni haramu hii inafaa hii haifai watu wanaambiana wanahukumia mambo ya dini pasina kujali watu husema kwamba hii ni halali hii ni haramu ni makosa sana Watu kufikia daraja hiyo, Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ameharamisha jambo hili pale alipotuambia msiseme kwa yalena usifundi ndimi zenu ulimi wenu kwamba kwa uongo mnasifu kwa uongo kwamba hii ni halali na hii ni haramu kwa kumzulia Mwenyezi Mungu nini uongo hatupasi kuchukua jukumu hilo la kuhalalisha wala kuharamisha hilo ni jukumu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa amru alhalal wa amru alhala alharam bi yadi jambo la halali la kusema hili ni halali na jambo la kuharamisha kusema hili ni haramu ni jambo ambalo kwamba la mweziungu ana halalisha analo litaka ana anayoyataka wal hukmu hukmuhu jalla wala yote ni hukumu yake mweziungu kama alivyosema inal hukmu illa lillah hukmu yote ni yake mweziungu amlahum shuraka shar'u lahum min ad ma lam ama watu hao katika mushrikīn wanawushrika wa sheria wakawahalalishia wa, shirika, wa, shiria, wa, wa, kawa, wa kawa katika dini yale ambayo kwamba haukwadhanishwa haukuidhinishiwa na Mwenyezi Mungu Mwenyezi anawauliza watu swali kama hili wa hadha hadithi hii imebainisha kwamba mambo ya sehemu tatu kama sema. Kikundi cha kwanza katika mambo ni halali iliyowazi, hakuna shaka katika uhalali wake. Mambo yaliyo halali ya wazi. Na halali ni kile kilichokihalalisha Mwenyezi na haramu ni kile kilichokiharamisha Mwenyezi Katika hii halali aliyohalalisha Mwenyezi na iko wazi kabisa. Hili ni jambo la kwanza Ayat nyingi zimekuja katika Qur'ani ziki halalisha mambo mbalimbali zikitaja hukumu ya mambo mbalimbali mbali. basi hayo ndiyo ya kuhalalishwa na ya kujulikana kwamba hii ni halali Mtume sallallahu alaihi wasallam amehalalisha mambo mbali. mbali. basi tujue kwamba haya ndiyo ya halali na kunayo misingi katika kawaid na usuliy na katika usul alfiqi na katika milango za fiqi zinazobainisha haya ndio mambo ya halali yalohalalishwa na hayo ndio mambo ya haramu yaloharamishwa basi mambo ya halali yako wazi na mambo ya haramu pia vile vile ni yale yokuja hadithi na ayat zikibainisha kwamba haya ni ya haramu baada ya mawili kunalo jambo lingine ambalo lina sura ya halali na sura ya haramu kwa wale watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwaruzuku kuweza kupambanua kwa kuwapa elimu ya kuweza kutambua baina ya halali na haramu na ndiyo sababu Mtume صلى الله wa وسلم akasema la ya'lamuhunna ya kathirun Mina nas, watu wengi hawajui hukmu yake, haw, wanafitikiwa manake, hawajui hukmu ya mambo kama hayo. Tuna kuja kuyaona yote kama namna ilivotajwa. Asa katika mambo ambayo ni ya halali kama nilivotaja, ni yale ambayo Mwenyezi Mungu wa Ta'ala amehalalisha katika Qur'an na ni mambo mengi mno. Na asli katika mambo yote ya dunia katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu wa Ta'ala amewaambia watu asili yake ni halali mpaka ije dalili ya kuharamisha illa katika nyama nyama walaslu fi al-luhumi wal-ibdha'i asli ya katika nyama na katika nikah na katika mambo ya ndoa ni haramu illa ilo halalishwa na nini halali na sheria ilo halalishwa na na sheria kwa hivu katika mambo haya ambayo kwamba yameharamishwa au ya yanawasumbua ya, ya, ya, ya ya ya watu baada ya mambo ya halali na mambo ya haramu yale wachanganya wengi katika watu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ametutajia kuwa tuwe na msimamo wa Kiislamu msimamo wa Kiislamu ni upi Asema famani taka shubuhah alidhini hii al dinihi wa irdihi. yule ambaye akijiepusha na mambo hayo ya kutatanisha mambo ambayo haya, ya, yaani yani katika halali katika watu awam ambao kwamba hawakupata dini au hawa kupata masomo yani ya wanaona kwamba yaweza ya ya kuingia yawezekana kuoni halali yawezekana kuoni haramu hukumu ya sheria katika mambo hayo ni kwamba mwislamu ajiepushe nayo na ndiyo sababu Mtume صلى الله عليه وسلم akasema famanittaka shubuhat yule ambaye atajiepusha na mambo yatakatanisha fakajistabra al dinihi wa 'irdhi basi huyu amejisafisha katika dini yake na heshima yake ittaka shubuhat ay ijdanibaha wabta'ada 'anha atajiepusha akajieka mbali mno na mambo hayo kutatanisha achojua halali akashika halali akajua haramu akaachana nayo sasa haya ambayo kwamba mara yanaunganishwa na halali mara yakaunganishwa na haramu basi akawa msimamo wake hayo haingii kati yake kabisa hayafanyi hayo wala hayakurubii hayo basi huyu atakuwa amehifadhi dini yake baina yake na Mwenyezi Mungu kwa sababu iwapo itakuwa ni haramu atakuwa amingia katika katika adhabu kujitia adhabu mbele ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala lakini iwapo amejiepusha nao Basi ameheshimu dini yake amehifadhi dini yake wa istabra pia vile vile atakuwa ameimehifadhi heshima yake baina ya watu atakuwa mihifadhi heshima yake baina yake na watu watu wanapomwona mtu anafanya mambo amba kwamba ni ya haram au ni mambo ambayo ya kutatanisha Wanamuona kwamba yule ni mtu asiejali kwa hivyo wanamzungumzia kwa ubaya wanamzungumzia kwa ubaya kwa hilo mtu ili apate kuhifadhi Haishima yake baina yake na watu ni ajiweke mbali na mambo kama hayo ndio sababu Mtume صلى الله عليه وسلم akasema waman wakaa fi shubuhat waqa fi na yule ambaye ataingia katika mambo ya kutatanisha akajizoeesha kila mara yeye huingia katika mambo ambayo katika hali yake hawezi kupambanua haya katika halali katika haramu basi anaingia ndani yake na mambo katika mambo mengi anaingia katika mlango huu bali anaingia mara nyingi katika haramu ni milango ya mambo ya, ya, ya pesa katika, katika ulimwengu wa leo mengi anaingia katika haramu kwa mfano mambo ya betting ni haram lakini utakuta vijana wengi wa umma wa Kiislamu wanaingia ndani yake wasema kwamba tunayokwenda kutafuta senti za matumizi kadha wakadha sheha hii ni haram vijana wanaingia katika e, nimesikia kuna, kuna vitu vingine ambavyo kwamba vimefunguliwa mwanizungu atuhifadhi na sote kuna vitu ambavyo kwamba viko katika kuna mi za Mpesa sijui eh, ya kukopa pia senti wanaweza kukupa madeni kila mtu kitaka kumtumia pesa au kulipa kitu kwa Mpesa anakuambia la usinitumie ni bado niko na niko na sijui kitu gani ambako kwamba ukituma italiwa vitu kama hivi fuliza nini nyingine mshwari ukoja ukoja hazi na mingineyo alimuhimu nyingi katika vitu hivi vivaingie katika milango ya haram na vingine vinaingia katika utatanishi mwislamu anatakiwa ajiepushe na vitu kama hivyo wala asiingie ndani yake kwa hivyo mwislamu anatakiwa ajiepushe na kufungua milango ya mambo ya haram kufungua mambo ya haram Nikule kuwa unakurubia mambo ya haram. haramu haramu iliyo mahadhi wewe hapa mambo yanayokutatanisha kujizoishesa katika mambo hayo ni kufungua mlango unaokukuruhisha katika milango ya haramu unaingia katika mambo ya, ya, ya haramu wa fathul bab walaw qalilan walj wamun fatahal bab walaw na mwenye kujifungulia mlango hata kama ni kidogo atakuta siku nyingine ameingia na kwa sababu hiyo kunae mwenye kumpa mawaidha kila mje muislamu anaye katika kichwa chake malaika anayempa mawaidha kwamba usifanye jambo hilo anamuonya kila mmoja huwa katika jambo ambalo kwamba si sawa anasita, ana anapata uzito kufanya moja kwa moja maadamu nafsi yake ni sahihi lakini watu katika kule kupuuza yetaawanu fiyqtarib min alharam wa yadnu minhu yaf'al al'umur almutashabiha wa yasilu ila haythu abwab alharam walwa mamnu'at wal wal Mwisho musha atajikuta kwamba ameingia katika milango ambayo ni ya haram Pia piyemtu sallallahu alayhi wasallam akatuambia na hakika katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama ambacho kikitengenea mwili wote unatengenea na ikiharibika kipande hicho cha nyama basi mwili wote unakuwa ni wenye kuharibika nacho ni moyo moyo ndio asli ya kuonyesha khairi ya mtu inapokuwa moyo wake umejaa ikhlas na tauhid na khair. basi hiyo inaathiri mpaka idhihirike katika matendo yake mtu na maneno yake lakini iwapo itakuwa ni kinyume imejaa kinyume ya tauhid ambayo ni shirk. imejaa kinyume ya sitk ambayo ni nifaq imejaa kinyume cha uh, chamambo mambo ya khairi itakuwa ni shari. Kwa hivyo mtu atakapokuwa katika hali hiyo bila shaka itakuwa inaonekana pia katika maneno na vitendo vyake. Kwa hivyo ni muhimu sana kama wanavyotuatajia wanazuoni kuwa katika vitu ambavyo mtu atakiwa atakio bidii kubwa ni nafsi yake iliyo baina ya mbavu zake. Ajitahidi mtu kujilea katika kila leo katika kila wakati kwa sababu nafsi ni mpungufu na maadamu hakuna mtu ale na isma hakuna mtu aliyohifadhiwa na makosa ila anabi basi mtu atakiwa angangane kila leo kuichunguza nafsi yake kuchunguza matendo yake na maneno yake na kwa kuwa asili ya hayo yote ni moyo basi atakiwa angangane sana katika kuitengeza moyo wake wa idha kana alfasadu fil qalbi la yubali bil kwa sababu mtu anapokuwa itakapokuwa moyo umeharibika sana kwa kule kupuuza mtu hajali katika kuilea mo moyo wake mpaka moyo ukaingia maradhi basi moyo huo unakuwa haujali basi unakuwa ni, ni, ni moyo mgonjwa unapokuwa moyo huo ni mgonjwa Unaingia katika mambo ya haramu na wala ahisi kwamba kuna jambo kubwa alilofanya. Lakini moyo ukiwa ni mzuri Ukajiepusha na mambo mabaya basi unajiepusha na mambo ya mtashabe. Wa idha dakhala al-fasadu fi al-qalb in kana lam yubali mut bil Ikiwa e moyo utaingia katika mambo hayakutatanisha. Ikiwa e moyo utakuwa na fasad ambayo ni fasadi ndogo iwapo mtu atakuwa amewacha moyo wake akaupuuza haulei hashughuliki kuchunguza moyo wake kuangalia kila wakati kujaribu kuilea vizuri basi moyo ukawa una uhai lakini pia una udhaifu basi utakuta moyo huo unaingia katika mambo ya mutashabihat na wala hajali haifiki katika haramu kwa sababu fasadi ilio ndani yake ni kidogo basi utamkuta mtu huyo yaani anaingia katika musha, mutashabihat ولم يبالي بالمتشابهات hajali namambo kama hayo واذا kana alfasadu al fi alqalbi katiran na ikiwa fasad ubovu ni mwingi ni mkubwa katika moyo wa mtu la yubali bilmuharramat basi anakuwa hajali kufanya mambo ya haram kwa hivyo fasad kidogo inampelekea mtu kuingia katika mlango wa haya mambo ya mtashabihat bila kushtuka bila kujali bila kuwa na hofu na fasad nyingi inampelekea mtu kuchukulia wepesi mambo ya haramu. na anaingia katika mambo ya haramu, bila kujali kwa hivyo inarudi masala yote jumla katika kutengenea kwa moyo kuwa moyo ni mzuri fa inkanat salihatan salahat albadan ikiwa moyo utakuwa ni mzuri mwili wote utakuwa ni mzuri na ukiwa ni mbovu basi matendo yote yanakuwa ni mabovu waliaadhu billahi asema Sheikh Abdul Razzaq Al-Badr fi qawli an-nabiyi alayhi salatu wassalam في صدر هذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين لمننهم بكمن يمنقو سهم مبالبل يقول وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فيه تقسيم واضح للاشياء من حيث الحل والحرمه الى اقسام ثلاثه حديثه katika neno lake mtume salla Allahu alayhi aliposema halali iko wazi na haramu iko wazi na baina ya halali na haramu kuna mambo yenye kuchanganya changanya yanachanganya ni kana haramu na halali la yaalumuhunna kathiru minan nas wengi katika watu hawajui hii huku ni kugawanya kwa wazi mambo katika grupu tatu alqismu alawwal alhul bayn kitango cha kwanza ni halali ilio wazi ay wadih wa huluhu la ala ni wazi ambao uhalali wake haufichiki kwa watu wote bal huwa hum, na bali iko wazi kama vile mbegu zote za nafaka mbegu zote za nafaka maharage ni haramu ni halali, halali. mahindi dengu njugu nafaka zote kwa jumla matunda matunda yote kwa ujumla pia ni twajua kwamba ni halal wabahimatul an'am watu wanajua kwamba katika mifugo twajua vizuri kwa ngombe, ngamia, mbuzi na wanyama wanaofanana hao kama vile e, jirafu, mstuni kama ngamia, ukiangalia nyati katika ngombe, ukiangalia wale paa, sara e, na madigdig wale ukiangalia kiangalia um, mbuni wote hao ni katika wanyama wale halali lakini kunao wanyama ambao kwamba ni haram na watu tunawajua lakini kuna wengine ambao kwamba wako katika mushtaba watu wanapaswa e, kujiepusha nao kwa hivyo wabahimatul anam fa hazi umuru waziha ani mambo ya lowazi. wabaina وبينه لكل أحد ليس في كونها حلال اي اي خفاء او اشتباه من بهايا حяна كفشيكا كاتكا تشوتوتي جو كوان بايا با نيجي كاتكا حلال او حرام yako wazi kwamba ni halal haya kitengo cha pili yasema alqismu thani haramun bayyin in haramu ilowazi kabisa ay hurmatuhu wadhaha uharamu wake ni ni wazi kwa watu wote mithil shurbil khamr kunywa pombe ni wazi kwamba ni ni haram na hata wale walevi ukipitana nao watakwambia nini tuombe mashaykha tuombeni Mwenyezi Mungu atusafishe turudi katika dini si ndio hivyo wanasema na eh, kuvuta bangi pia wa aklu amwalin nasi bil kula mali ya watu kwa batil yote hii inaingia katika haram ambayo iko wazi kila mtu anajua kwamba hii ni haram amma alqism athalith mushtabahu, ni mambo yenye kutatanisha yenye kuchanganya changanya yenye kuwasumbua wa watu je hii ni halali ni haram ليس من الحرام البين haingii katika ile haramu ilio wazi kwamba hii haramu moja kwa moja kwa wazi amina alhalal bayn ama pia vile vile katika halali ili wazi wa hadha alqism wa nisbi hili kundi la tatu ama hili jambo la tatu ambalo lenye kuchanganya changanya lenye kusumbua ni halali ni haramu Uharamu, yani, tatizo lake halichaliwachanganyii watu wote bali ni kuchangua baadhi ya watu sampuli ya watu ambao kwa mpano, hawakusoma e, sheria e, wakajua kwamba kuweza kukusanya kuyaweka haya ni katika halal katika haramu. wali hatha qala alayhi salatu wassalam ndio sababu mtume salla Allahu alayhi wasallam akasema la ya'lamuhunna ya kathiran minan nas watu wengi hawayajui. قولياكم تمي البسمه فمن يتك الشبهات فقد استبرئ لدينه بس هيا مبئي للجمله 3 الحكم هي 3 رسم هنا عليه الصلاه والسلام wa bayana al-manhaj an muslim Hapa Mtume Muhammad amebainisha njia ambayo Muislamu anapaswa kufuata katika mambo ya kutatanisha. Akasema Mtume famanitaka shubahat, atakayejiepusha na mambo ya shubuhat. Arshada alayhi salatu wassalam ila Hapa Mtume ametufundisha tuache mambo ya kutatanisha, mambo kuchanganya changanya, tujie nayo. Kwa hivyo popote pale utakapokutana na mambo ya kuchanganya katika maisha yako Madamu uneshika katika ulimwengu huu unapokutana na mambo ya kuchanganya je hii ni halali hii ni haramu basi wal, albuudu anha wajnabu anha wa adamu luqwa fiha afd... ni lazima ni bora kwa muislamu awe ni mwenye kujiepusha na mambo kama hayo hadha almurad biitqai shubahat hiyo ndio ilokusudiwa kwa kujiepusha na mambo kama hayo bihetu yakunu al-insanu ba'idan anha ili muislamu awembali sana na vitu kama hizo kama, kama na mambo kama hayo faida takashubhat tahqqa lahu amran akijiepusha na shubhat atapata atatimiza mambo mawili atakuwa amehakikisha mambo mawili jambo la kwanza istibra' lid-din wal-istibra' lil-'ird atakuwa amepata kuheshimu dini yake na kuheshimu heshima eh, yake atakuwa michunga dini yake na michunga heshima yake tahakkakat lahu albara'a fi dinihi fi ma baynahu حيث لم Allah في أمر kule kuchunga يناله, يناله عليه baina القيامة na من الله سبحانه haithu lam yadkhul fi amrin yukhsha an yanala yakhsha an yanalahu akapata adhabu nayo siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bainama اذا dakala fi amrin mushtaba, wakati qala kwamba akiingia katika mambo kama hayo huenda akaingia katika jambo ambalo kwamba lina chelea yawezekana ameingia katika haramu ikawa ikabu yake ni kubwa na akiacha amehifadhi dini yake na amekuwa ni mwenye kuheshimu dini yake ili asiwe ni mwenye kuadhibiwa vile vile atakuwa amehifadhi heshima yake almuradu bibaraati al'ird ila kusudiwa kuhifadhi heshima hada bainahu wa bainan nas hiyi ni bain yake wa bainan watu la talukhu alsunu alsunu wa hatta la yatakallama fihi anas wa hatta la yatakallama fi 'irdhihi fahusala tlahu salamatan kwa hivyo pale anapokuwa amejepusha na mambo hayo ya kuchanganya changanya yanawezekana kwa mikuwa ni katika haramu basi anapoacha pia anakuwa heshima yake kwa watu imetimia hakuna mtu atakayemzungumzia kwa ubaya basi anakuwa ameweka heshima yake e, duniani e, baina yake na watu na akhirah baina yake na Mwenyezi Mungu kwa, na mtume s.a.w akapiga mfano ya mchunga mchunga wa wanyama mfugaji anayechunga wanyama wake karibu na shamba lililowekewa mipaka wameambiwa watu msilishe katika sehemu hii msiingie katika sehemu hii huu ni mfano wa kuweka tu na mtume s.a.w apiga mfano ambapo kwamba wakubainisha jana mimi mepita katika sehemu katika sehemu ya mashambani yana mchana mchana kabla ya jumaa nikapata mwenye kulisha alikuwa anawalisha ng'ombe amesimama baina yake na shamba la watu ilolimwa mahindi yamekuwa kiasi ni ni hatua ya kuvuka hatua moja step moja nikamwuliza huogopi wanyama hawa kula huku akanambia nimesimama hapa Nikawambia hawa wanyama msimama nzima wewe uko peke yako hapa. Unaoangalia una, una, wote hawa. Asema ni nawachunga. Nikawambia hawana akili hawa. Na hivi pia katika mtu ambaye anakuwa katika kuingia katika masala ya hi, haya Hayo mambo ya, ya, ya mutashabihat. Mutashabi Kama tulivyotaja kwamba madhambi huwa ni silsila, ni chain iliyoshikana shikano kwa moja itakuvuta kwa ya pili ukijozesha ya pili itakuvuta kwa ya tatu hivyo hivyo kwa hivyo almuhima la kulli hal mtu ambaye kwamba anakwenda kuchunga karibu na sehemu kama hizo ashakhsul ladhi yubtala bishubuhat mithluhu mithlu ra'il mfano mtu ambaye kwamba amepewa mtihani wa kuingia katika mambo haya kutatanisha tatanisha ya kuchanganya deni haramu ni halali mtu ambaye aliozoea mambo kama hayo basi huyo mfano wake ni mfano wa mchunga wanyama mchunga mbuzi ambaye saa zote anakaribia na mbuzi wake katika ardhi iliyo kuwa imewekwa imewekewa mipaka msilishe hapa na kawaida tunajua ardhi iliyokatazwa huwa ndio inarutuba kwa sababu hakuna mtu anyeikaribia pale mimea pale inakuwa kwa uzuri na hivyo hivyo katika mambo ya mtashabihat inakithiri watu ambao wa kwamba watu wabaya basi mtu kama yule akienda kulisha pale anajiingiza katika e, vita baina yake na wale wafalme na wale wenye, kuline, wenye kuteka ardhi zile kwa hivyo e, mtu ili asijiingize katika mambo ya matatizo baina yake na watu na baina yake na Mwenyezi Mungu ni ajiepushe na mambo kama haya ambayo ni, uh, e, ni ya ya mtashabihate mambo ya kuchanganya changanya yanayoweza e, kuwa ni katika haram na wakati mwingine yanaingia katika mambo ambayo ni ya halal maadamu mtu hajui basi ajiepushe na mambo kama hayo ili asiingie katika haram insha Taala uh, Naona tunachokuwa ninyi kukomea hapa. E, katika hadithi tu kumbukizalizia Mtume Muhammad sallallahu ametuhimiza e, tu na kuangalia nyoyo zetu na kulea uchamungu ndani yake. Hii ni kwa sababu kama nilivyotaja kuwa sote sisi ni wapungufu. Na mtu unapokuwa na mapungufu atakiwa afanye bidii ya kujikamilisha na wowote mtu atakavyojitahidi hawezi kuwa atakuwa mkamilifu wa mia mia. basi katika hali hii mtu atakiwa afanyeje angangane katika kumwomba Mwenyezi Mungu na awe mkweli katika kuomba kwake akitaka ile ya nafsi yake kwa kujua kwa Mtume Salla Allahu asema ala inna fil jasadi hakika katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama hichi kipande cha nyama ni kiungo muhimu mno kina, kina hatari kubwa na kina khairi kubwa kiungo hiki ni moyo kama sema Mtume Salla Allahu kikitengenea kika wakisafiki zuri basi mwili wote utakuwa mzuri kwa hivyo athari ya matendo unayoyafanya wewe athari yake yanatokamana na moyo Injin ni moyo kwa hivyo moyo yatakiwefanye nini Ilelewe, ikuzwe ichungwe i, ipate ku, ku, kufanyiwa taahud kila wakati kuoshwa kama tunavyodumu kuangalia maua ambayo kwamba ume, umeotesha, Wataka maua ile iwe saa zote unaidumu kwa kuinywesha maji kuifanyia kuiangalia kukimea chochote kando yake unangoa una kwa nini iweze kuwa vizuri iwe na afya basi hivyo hivyo moyo pia unatakiwa uwe na ulinzi kama alivyosema mtume salla Allahu alayhi wasallam huna na wa yushiri ila sadrihi ala mtume salla akionyesha e, uchamungu uko katika moyo na akiashiria mara tatu kwamba uchamungu uko hapa uchamungu uko hapa manake watu wafanye katika kulea nyoyo zao mpaka iwe dhahir na batin ni moja iwe dhahir na batin ni moja isiwe kwamba inaختilafiana kama sema moja katika wanazuoni apokee kauli kwa usije ukadhihirisha imani usije ukadhihirisha imani kwa watu wa kuonea mcha Mungu kisha ndani ni muovu katika maana ya moja katika eh, katika salaf eh, sikumbuki eh, ni nani katika wanazuoni lakini ni kauli ambayo kwamba amba, amba, eh, imethibiti katika wanazuoni kwa Usidhihirishe kheri kwa watu. Usidhihirishe imani kwa watu pindi unapokuwa umeficha ubaya. Hii inakuwa ni katika nifaq, katika nifak, ambayo yatakiwa mtu afanye bidii katika kujitahirisha na sifa kama hizi. Na kujitahirisha na sifa kama hizi ni mtu kuwa mkweli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bora watu wakujue katika hali yako uliyonayo ni kwa kawazi. wazi usi dhehi wakati haipo kwa hivyo kuzanguni eh, insha Allah Taala nafikiri eh, shakomea hapo eh, hatukutimiza yani ghad kamel lengo kamili kabisa ya hadithi hii lakini tumegusia katika sehemu zote sehemu kadha kadha ambazo kwa na hadithi hii kwa maelezo mafupi mafupi ambayo kwamba inaelekeza katika maksud ya hadithi hii ivyo insha Allah Taala takueni nikomea hapo eh iwapo kuna e, swali moja mbili e barakallahu fikum na e, tutaweza kujibu yale ambayo kwamba itaweza kujibiwa yale ambayo kwamba hayataweza kujibiwa tutaweka katika siku ijayo insha Allah Taala nam faddal